Con vos igual eh, sí. Cando que irá deseo eh, xa Que eu estou que a queades por que fala falta ¿no? Agradecercho moitísimo, eh, de eh, verdade se, se, temos que, se temos que xuntar Santiago con Roma xuntar <risa> Agradecercho moitísimo, Domingo Por certo Non ah, no, no, no, hai eh, no por que Fixéxelo Entonces... a croenda, como dicen aquí os catalás, a eh, Digamos, o, ah. o, o final da, De Termatalia, non? Si, sí, foi, sí, foi a clausura, a clausura. Mm -hmm. Conmigo puxe o xeo pues, eh, O gerente sí. eh, En contacto, non?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 o único que xe en que é todo galego, certo? hm hm. para patar todo galego. Vale. E bueno, eh nós eu dando lle voltas ao asunto, pois eh falar no couluis, é Luis, que é o xeefe de cociña do balneario de Arnoia. Uh -huh. que, que traballa na mesma persoa que a min. Sí. E pois e, empezamos a pensar un pouco e xa, por que non e, divulgamos ou eh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 la con de porco salta, la con fresco uh -huh. y despois o, o repollo pois pues, ecémolo eh, nun pouco de agua de cocido galego, uh -huh. vale. Eh, con e bueno, foi totalmente un éxito, de, por fixamos O alioli casubas é hmm. coguiño do Ribeiro. No, sí, o típico alioli que A se fa en Cataluña, pero despois non sei sé, eh... no sé si, se si é certo ou non, o pelo menos si te o vexo aquí unha foto no, no, <risas> no Facebook teu da Domingo Zalorente, onde aparece unha cama de, de repolo con, sí. con despois unhas flores e yo yo exacto, exacto. é iso, non? Eso, si. Cara, que presentación, eh? Eu estou sí. moi chegando ordenado para poder saborealo. <risas> Bueno, é moi creatividade, eso eso é... claro, escultura eh, eh, co, co, coa comida. Sí, señor. E eh, por exemplo, pois pues, xa metemos o porco asalta, sí. Que o crían aí no Ribeiro, en Osmo, uh -huh. no? e, e despois eh, o alioli, casubas, claro. e tamén en lloviño. E xa, re, xa representamos tres cousas, non? Claro, sí, claro, claro, claro, claro. Eh, claro. por segundo lugar, fixamos eh, unha piroleta ou un chupachús de caso de cebreiro por eso. Mel, mel do xurés viño sí. tostado do ribeiro con mermelada de pementos d'Arnoia e un rinchante de xamón eh, de porco salta con esferificación de, de mango vale aí xe foi eh, e metemos Galicia metemos medio mundo, xa, ¿no? Claro, claro. Ah, ah. Bueno, por certo o, o, o mango seica na zona do final do, do Miño e aí por cerca de, cerca de das Neves eh? por aí, eh? en Salvaterra, en, en, en seca eh? tamén o cultivan a cacete no, os... O sea que, que bueno, que non é, Mirabé... é tan non é sí, lonxe sí. Os Mirabelles. os Mirabelles tamén, si. Os Mirabelles e eh, tamén o cultivo, así un é un... de Francia creo que debemos ser a unha potencia Mirabelles, eh. Ostras. Si, sí. no Rosal, nos Rosal. Nos Rosale, sí, sí, eso sí, sí. eu que, que, que, que quería preguntar, yo que xebe que é de, un microclima extraordinario e eh, que son capaces de, de, de, de cultivar cousas eh, No cousas sí. extraordinarias, eh? sí, sí. porque hai cousas que a, a mellor nos parece que non se poden dar, mm. pero se non, non bueno. se proba non se sabe. Sí, sí, sí. Eh, con, eh, como como o kiwi, sí. pues, eh, O kiwi o kiwi dessa zona, pois pues, eh, non lle non lle merece nada o que ven no, non, no. de Nova Zelanda. Eh? Sí, sí. Bueno, eh, esos son os dous platos primeiros, os, os, os que nos describites. e despois seguro que un postre ou, ou tamén lle de outro máis. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. eh, Despois hai unha tosta de pan de cea sí. con anguila. Ostras. Con anguila. Oh. Como, co, co, eh, con anguila en eh, mermelada de agua de rosas, un xirope de viño tostado do Ribeiro e xeado de pementos da Arnoia. Vaya, oh. vaya. Mm. Ta, xe, eu, eu xa xantei, pero xa é hora de... de... Casi, casi, de, de merienda me cajo. Ma... <risa> <risa> Estás me bo, bo, puñando, puñando dentes largos. Sí, sí. Y <risa> eh, eh, después eh, tuvemos eh, un, un pimento recheo, eh, un pimento darnos el recheo de carne de jabalí y una salsa de cogumelos. ¡Ostras! Eso fue fue otros dos platos. Y mm. eh, otro que fue una novedad, es eh, eh, un helado de pulpo. ¡Mmm!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 que había xente eh, xente de varias partes de España de Portugal, había algún suramericano e tal, que vinieron a Termatalia a Espor e uh -huh. estaban aí, entón eh, o delegado da xunta por Ourense eh, uh -huh. bueno, os, o, eh, algún alcalde o consello regulador do Ribeiro pues siento, o consello regulador do Ribeiro uh -huh. e bueno, despois había pois pues, eh, eh. tamén estaba a, a delegado de, eh,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 Ben, hai, eu case que o case que foste, por lo menos, m, puxeron puxaste pois eh, non solamente en valor, sino a, a nivel internacional, porque como ti ben dixe ches uh -huh. e mirando de, de México ou dende de Argentina, sí, de Perú, de América Latina, sí, que case pois pois lógicamente Caldaria que é o voso o, o caldario del obios Yo, yo tamén e tamén o de, de, de Leiro, non? Uh -huh. Arnoia e laia Arnoia e laia Pois xa ves, o sea que sí. a nivel mundial sí. Sí, sí, eh, sí, ya, no, Compre, como se suele dicir puñeste un bocadiño de Galicia no mundo si, sí, si, sí. si sí, señor sempre sí, fomos, eh, eu, eu xa fón xa fón con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 la mela en paz descanse sí, sí, sí, sí. sí, sí. por e, certo, falando perfecto. de la mela eh, eh, Suso escribiu unha carta ao Concello, unha solicitude para que fixera unha pequena amenaxe ao nome de, de Susana Mela, e nós tamén dentro aquí da Asociación Rosaria de Castro de Cornellá tamén enviaremos un, un, un, unha, unha carta de, de non sei sumándonos a esa solicitude e eh, o mellor quizais a comunidade de Montes ou Plavalio ou algun destes tamén se pode tamén poden sumarse á nosa petición sí. porque eu, eu, nós como eu súmome como, eh, como como presidente de do, de, de Xurestec, que ah. representa nove tecores da Baixa Limia, sí. sí. é, é, é, é unha asociación donde estamos nove tecores, cada tecore temos o presidente, pero claro, pero eu creo sí, sí, que sí.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 moito. Bueno, pois ademais é unha honra para o propio povo o sea, non non é non, non é poñer en, en, non é somente espoñer en valor a, a figura de de José, que era un gran sí, amigo e unha grande persoa, senón que, que é tamén un valor do propio pobo que, que, sí, que sí. porque non tengan aí digo eu, non, non, non vin non vexo ningún nome de, de persoas, si, sí, sí, bueno, poden ser destacables nese aspecto. No, no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 En ah, principio está pa eso, podía oito abrimos as portas o incenso pero Pois pues, pues moitos éxitos e eh, bueno, pois pues, a que todo vaya ben. E igualmente, eh, Muy... Julio igualmente Armando, sí, un abrazo para todos. Moitísimas grazas, muitísimas eh, Aperta grande, eh, aperta. bueno, hasta que nos vexamos, e ountra Un aperta Joder, grande. Bueno, un abrazo. Está logo domingo, está logo.